מיכה, פרק ו'. שמעו את אשר אדוני אומר, קום, ריב את ההרים, ותשמע הגבעות קולך. שמעו הרים את ריב אדוני, והאיתנים מוסדי ארץ, כי ריב לה אדוני עם עמו, ועם ישראל יתווכח. עמי, מה עשיתי לך, ומה הלאתיך, ענבי, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באר, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני, איכף לאלוהי מרום, האקדמנו ועולות, בעגלים בני שנה, הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן? האתן בחורי פשעי, פרי ויטני, חטאת נפשי? הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. קול אדוני לעיר יקרא, ותושייה יראה שמך, שמעו מטה ומיעדה. עוד האיש בית רשע, אוצרות רשע, ואפת רזון זעומה, האזכה במאזני רשע, ובכיס אבני מרמה, אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דיברו שקר, ולשונם רמייה בפיהם. וגם אני, החלתי הקותך, השמם על חטאותך. אתה תאכל, ולא תשבע, וישכך בקרבך, ותסג, ולא תפליט. ואשר תפלט, לחרב אתן. אתה תזרע ולא תקצור, אתה תדרוך זית ולא תסוך שמן, ותירוש ולא תשתה יין. וישתמר חוקות אומרי, וכל מעשה בית אחאב, ותלכו במועצותם, למען תיטי אותך לשמה, ויושביה לשרקה, וחרפת עמי תישאו.